Виговський виявився твердим, не так твердим, впертим у своїх переконаннях, як хитромудрим. Він завжди вмів у доброму побачити погане, а зі злого витягти добро. От я переконував його, що слід йому відректися православного царя, а приєднатися до католиків та бусурманів що треба стати зі зброєю на братів православних, а він каже, як треба, то треба, аби лише Україні й козацтву була з того користь. Він не боявся ламати присягу, клятву, адже колись хрест цілував на вірність цареві. Не боявся гріха заради своїх високих ідеалів. Чи він бажав особистого збагачення, влади, слави, Певно, що хотів, та на першому місці в нього було не це. Його мета це сильна, вільна, багата козацька держава, схожа на європейську. Яким шляхом досягнути цього, неважливо, ціль виправдає всі засоби. Чи я його завербував, чи ні, не знаю. Заради того, що прийдешні козацькі покоління мали свою державу. Віру і мову він ладен був пожертвувати усім, навіть душею. Але чи то гріх – жертвувати душею заради інших? Не знаю. Цей чоловік мав мету і йшов до неї. Навіть сто таких, як я, не змогли б його відтягти з тої дороги. Тільки не завжди та дорога була рівною, часом петляла. Ну що ж, хай буде». Я більше не став тривожити його душу, і ми пішли геть. Роботи в нас іще було чимало. Кинь окуня лихо. Кого б іще можна було завербувати? Товариш напружив свій дивозір. Бачу грішника, що спить у стіжку з блудницею, і його душу буде легше взяти в свої руки. «Хто такий?» – запитав я. Схоже, що тетеря Переяславський. Ходила чутка в чігарині, що той полковник дуже сильно кохав Катерину Хмельницьку. Чи він і справді пропадав за нею, чи тільки заради її батька, так полюбилася йому жінка Данила Виговського, я ще не знав. Однак це кохання не заважало йому бути справжнім ловеласом. Павло часто стрибав у гречку, його душа була послаблена тим гріхом, і його ми завербували. Після сцени в гетьманському ліжку та в стіжку я раптом і собі захотів чогось такого. Розмістивши своїх товаришів у хаті Брюховецького, я пішов, вірніше, сказати «побіг» до Ольги. Ми зробили це на швидкоруч у сінях, щоб не бачили і не чули діти, а також козаки, що стояли постоїм. Мені цього було мало, і ми домовилися зустрітися за кілька днів. Саме мало бути якесь свято, усі будуть у церкві, а ми з коханою залишимося наодинці в очереті. Моя дружба з Іваном Мартиновичем-економом відкрила перед бідою та лихом двері до Ветьманської конюшні. Я збрехав, що подружився з ними на банкеті, що вони мої, Добрі друзяки, багато п'ють, і їм треба дати десь роботу. Подумавши, Брюховецький відправив їх до конюшні. Це було і на краще, адже там завжди крутився Юрко Хмельниченко, на якого я хотів перекинути свою увагу. Ми обходили всіх старшин підряд, ніби вертеп на Різдво. Навіть на ніч виїздили з Чегрина в різні полкові міста, щоб вербувати а на ранок повернутися. Мої товариші за роботу бралися жваво, накази не обговорювали. Їм у Білорусі і справді було сутужно, адже бойові дії припинилися, а москалі розбрилися по околицях і притихли. Побратими, як вони пізніше розповіли, дуже швидко проїли та пропили свої гроші і не знали, куди подітися та що робити, доки не побачили мене. Отже, ми сіяли. Бувало, що душа для нашого чорного насіння була надто світла. Бувало, що приймалося, але гинуло. Інколи ж лягало добре, і була надія, що проросте. Кожна людська душа схильна до гріха, як і до добрих вчинків. Особливо грішити любить старшина, коли гонор та пиха стають сильнішими від страху перед Богом а ще жадібність, тупість, лякливість, заздрощі. У кожного було щось своє, і ми про це знали, тож кожної ночі приходили до когось у хату. Під покровом туману біди я підходив до ліжка і починав тривожити душу. Я був задоволений проведеною роботою. Незважаючи на те, що ми нікого не звели зі світу, нам вдалося розкинути хороші сіті, і скоро риба сама до нас попливе. І з таким настроєм я пішов на зустріч з Ольгою. Цього разу ми вже себе не обмежували в любовних забавах. Вона була розкішною коханкою. Мені це подобалося. Люблю, коли все завжди виходить так, як хочу. Мало того, що я отримував плотське задоволення, то ще й моральне, адже міг звести на гріховну дорогу чесну вдову, побожну і поважну. Після наших любощів вона, як завжди, сиділа, спершись на моє плече і розповідала, як дуже мене любить. Я слухав її одним вухом. Очима ж я дивився на хрестик, що висів у жінки на шиї, він сповз аж до грудей Ольги. І зупинився у прорізі між ними. Цей хрестик дуже заважав мені, коли ми кохалися. Як тільки він торкався мене, тут же охоплював страшний пекучий біль. «Як сильно ти мене любиш?» Нараз запитав я її. «Що готова віддати за мою любов?» «Усе, що в мене є, без вагань відповіла жінка. Усім пожертвую. Лише би ми були і далі разом. Мабуть, ми вже довго не зможемо разом лишатися, мовив я скрушно. Її ніби змія вкусила. Вона враз забрала голову з мого плеча, заглянула в очі. Чому ж? Я опустив очі. Прийшов час сказати тобі правду. На мені прокляття." Ніхто не може його зняти, лише жінка, яка мене справді полюбить Вона далі дивилася на мене, тоді взяла мою голову, підняла, знову подивилася в очі Напевно, хотіла переконатися, що я не жартую Та за своє життя я брехати навчився добре Ти що, правду кажеш? Тож розкажи мені, і я допоможу я почав розповідати, вигадуючи на ходу. Колись один чоловік мене застукав зі своєю жінкою. Як пізніше виявилося, це був чарівник. Він прокляв мене, тепер моя душа спокою собі не знайде ніколи. Мені душно на одному місці тягне кудись світ за очі. От і зараз, і з кожним днем, Усе важче в чигирині стає. Милий мій, що ж треба зробити, щоб це захляття зняти? Не можу тобі цього сказати. Скажи, благаю. Витримавши паузу, я нарешті мовив. Жінка, що любить мене, має лягти в ліжко з батьма чужими мужчинами. Вона лише рот відкрила, Запитала, скільки ж їх має бути? П'ять? Десять? Двадцять? Сотня? Вона відвернулася. Боже, який гріх! Усі так кажуть. Усі більше люблять Бога, ніж мене. Я знав, що дарма тобі розказав усе. Вона мовчала. Я нахилився до неї. Ольга, пожертвуй ним, тоді я буду з тобою. Вона обернулася, поглянула на мене, не розуміючи про що веду мову. Хрестик, викинь його, без нього тобі легше буде збагнути мене, а потім і зняти з мене прокляття. Тобі навіть приємно буде спати з ними всіма, ти ж так любиш ласку. Чоловічі сильні руки.